That's, that's, that's, that's, that radio <Sýstup> Takže dobrý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Bunker. Uh, som rád, že ste si zapli dneska o 19.30 našu reláciu a dneska tu máme dvoch hostí, respektíve troch, jednu skupinu a jedného samostatného umelca. A to je skupina, teda hibopové zo Illegal ILEGAL čo je Šulo a Maťo, Martin. a Čau. Čau. A vec, S, Ahoj. <laughs> takže chalany mám pre vás prvú otázku. Jak sa vám páči v Rádiu Bunker? Môžete ILEGAL TRUD ako prvý, Šulo. Povode, však my sme to už boli párkrát to už mali reláciu. Ty si boli asi s ním. Vy ste tu boli ešte ako Červená voľna vlastne. Áno, Už, aj dva razy sme tu boli A tak atmosféra stále parádna, sa myslím. Ja no, <laughs> underground. underground. Presne, tak. No ešte, ty si tu prvýkrát, jak sa ti tu páči? Je to, je to sranda, no <laughs> ne, akže, je to, to super. Myslím si, že na tie proste pomery, ako to tu funguje, je to fantastické, je tu akože atmosféra. Také svojské dosť, ale to sa mi na tom možno páči, že sme v takom nejakom strašne strebornom štúdiu a... Je to tu... Popič. Ah, tak, super, super, super. Uh, tak prvé otázky o prvú časť budem pokladať hlavne cháleníc Illegal Truth. Meščový neskôr. Budete sa striedať, takže... Najprv cháleníc Illegal Truth. Predstavte sa nám zhruba, čomu sa venujete a priču sa tomu venujete. Len tak, tak zhruba. Prečo? Oložíš, máte ako prvý. Čo ja vem, tak venujeme sa asi hudbe. Mne som <laughs> Neviem, no tak snažíme sa robiť, čo nás baví, jak nás to baví a, a neviem, čo robíme pár rokov a stále ešte najdeme tam, kde by sme chceli byť. No. A možno je to tým, že to robíme, ako to chceme robiť a aj tým, že jak to chcú možno ľudia počuť. A teda ani to by nebolo možno tak zlé, ale proste to publikum je také obmedzené v tomto zmysle pre nás, ako obmedzené počtom, <laughs> že tých ľudí je málo a ale dobre to je, že akože stále viac a viac ľudí si nás ide, mám taký pocit, jasne. aj medzinárodné, čo je akože, paradička v poslednej dobe, akože sme odkiaľ niekto sleduje, ťa, proste z Holandska. Nie jasné, že Čiže je fajno, ja som nás počúval už, od o 12 rokov, o 13, ešte keď si Červená vlna, som išiel po príhrubom kostole sluchatka, som si nasišiel. Ale nejako fajno, ako máte svoj zvuk, to sa mi ľubi strašne šulo, ty by si nám chcel niečo povedať, že prečo sa tomu venejš, ako hudby. No, no, no. Tak ja som na to vždycky k tomu boom k tomu zvuku 90 rokov, že to som sa učil, v podstate, teda od začiatku, jak som chceliť byť, vždycky som chcel teda, sa venujem tým 90. rokom, ale toto to som sa musel chvíľku naučiť, no, takže to som si googlil, lebo ja som si pomyslel, že teda asi nemali vtedy nejaký komp v tých 90. rokoch, takže jak to vtedy robili asi, tak som za tým zamýšľal, hľadal som si fóra, všetko možno som prebehol, jak sa to asi robilo, takže potom som taký podobný štýl teda aj tvorby, aj ten ten vlastne proces výroby toho byta, ako mm -hmm. po jak tomu povedať, tak som začal ako keby napodobnovať aj ja, preto som sa dostal už tam asi do toho zvuku. Yes. Uh, kedy si začali s hudbou? obidva ja ja, najprv teda Martin, MK... Uha, tak akože s hudbou, no... Ja som hudbu dlho neriešil, k hip som sa dostal možno až na strednej a akože ma to chytilo celkom, že silno hneď. A práve <laughs> tým spôsobom, že som to chcel začať aj robiť proste, lebo mi aspoň teda na slovenskej scéne veľa chýbalo toho, čo som tam chcel nájsť, čo som videl nekde možno v Amerike alebo tak, mm -hmm. ale aj keď sa ti nechce prekladať každý text, no, to, je to, je to, je to, je to počúvaš tak iným spôsobom, ale ako na Slovensku, neviem, proste začal som si riešiť a našiel som si pár vecí, čo som si išiel, ale vážne, že minimum nejaká severná strana a takéto, zes. Mm -hmm. a proste úplne som chcel robiť takéto veci podobné. A neviem, potom sme boli proste na koncerte, na zústavby a sme si povedali, že ty kokšože, jaká dobrá skupina to bola a úplne, že dole do toho išlo s nimi. a musíme že najčo no, s tým spraviť. A spoznali ste sa kde, čo sa týka, ako najprv celkovo, ako osoby, kde ste sa stretli, alebo jak ste sa spoznali? Asi ja asi na škole, na strednej. Na Rovanku ste chodili v školu? Mm -hmm. No, no na, na bajku som chodili spolo do školy, takže <laughs> no, ja som si no, stretli. Okay. A tam ste sa ako dali do Ričí v úvodzovkách a no. vznikla z toho teda Červená volna ešte preto? Už, už najprv Červená volna, no a jak no vlastne vznikla Červená volna, jak ste sa dostali k, k Peťovi? To, no, to no, bol, bol vlastne spolužák od, na základnej škole, od základnej školy, tak mm -hmm. ešte aj na strednej a my sme vlastne začali spolu už na základke očúvať na nejaké repy. A, Vlastne, od nejakejho prváku na strednej, my sme už tak že písali nejaké texty také, ale uzaj, že to, fú, to bolo úplne zlé. A sme si povedali, že teda raz to určite nahráme. A ja som mal takú zásadu teda, že určite nie do cudzeho beatu, že keď už to ideme nahráť my, tak aj ja chcem spraviť ten beat, akože mm -hmm. svoj, nechto to nich, hociak, ale chcem ho spraviť. A tam, tak som sa v podstate dostal aj k beatom asi nejako a potom ma to chytilo. A a ten, už som povedal. Ráda. To, ten zbytok. A vlastne, prečo sa Červená vlna rozpadla? Keď môžete povedať tak nejak zhruba, že hlavný dôvod toho. že si už prestali vlastne s Peťom spolupracovanie. Ako... Fúha, no tak... <laughs> to nikdy nie je dôvod, no tak... No tak, tak nejakého, z vlastne... nejaký hlavný dôvod, akože... Áno, ako že že... Ál, sa nám rozdelili cesty. my mm sme... -hmm. Ja som chcel ísť. My sme išli čisto tie 90. roky. A Peťa už vlastne, on... Ja mu to už tak nesadilo úplne vyššieť. Tak sme to tak nesedlili potom už. Jasne, v pohodičke. No, Šulo, ty si sa vlastne k tomu bakingu dostal, teda tým že si chcel urobiť ten byt, vlastne svoj. A to ťa k tomu viedlo vlastne, jak si vlastne urobil ten prvý beat. co si sadal do kombu v k mašine, alebo k čomu, jak si začal to voliť. Ja, to bolo v prváku typu, ja som možno začal, prvý beat, som možno spravil aj v stredce ako vo štvrtáku, na strednej. To si už nepamätám. Ale neviem, asi som si stáhal nejaké krefelku vtedy, v podstate to som, v tom robím doteraz, lebo úplne yes, mi to vyhovuje, yes, spravím yes. tam čo chcem, čo potrebujem. Vôbec mi to neobmedzuje. Tak asi na krefelku a nejak som to tam naťukal však. To fakt nepamätám. Alebo <laughs> <laughs> ako niekto ti pomohol, akože povedal ti, že áno, stiahni si efelku, to je best, alebo to si si sám našiel, že čo, ako, ako... a to to, to nevíš. Peťo sa tomu, tak on, on aj hral na gitare, tak mo nože, možno, mm. že on mi to poradil, nepamätám si to už fakt. Jasne. Ale viem, že som začal na ku lebo... To bol prvý program, aj posledný. Zatiaľ, no, Zatiaľ, uvidíme, bolo, čo uvidíme. Uvidíme, no. A aké boli tvoje začiatky s celkovou tvorbou to, Jak si sa vlastne formoval pomocou nejakého času? Takže začínal si na efl potom asi nejaké mašiny pribudli. Povedz, čo si hľadal ako prvé, čo si chcel dokúpiť ako prvé, hardware, softiak, alebo, alebo zvuk len celkovou vylepšiť. Mhm. Uh -huh. Tak najprv som robil EFL-ku a, a zišťoval som, Jak, jak, jak ten zvuk, čo chcem, nie. A, takže, snažil som sa hrať na nejaké akordy, normálne akože z BSTčoky, a pozerám, že ty kokšo, furt to nezní, proste absolútne, že potom som zistil, že to není hrané, že to je samplované, tak som začal samplovať. Mm -hmm. Najprv teda klasické mp 3 všetci, potom som zistil, že v 90-tych rokoch asi nemali mp 3 aha, takže potom nastúpil ten vinyl som kúpil prvý gramofón. Mal si skúsenosti predtým, že aj nači poradil, že áno gramofón. Nie, nie, Ne to až cez internet, jak som začal hľadať všetko, tak potom ten gramofón došol prvý. Toto sa tačilo, to teda taká už tá vinilová éra. V podstate už robím iba z vinilu. Všetko. Aj bici? Komplet je z vinilu. To je komplet času napočúdané od toho. Je, no, trvá to dosť lepšie než mp3-kové nejaké. Yes, ale je to kvalitnejšie teda zvukové. Potom som si kúpil asi uh, aks 950 To je taký oldschoolový sampler, čo má fakt specifický zvuk vlastne, čo mm -hmm. bol dosť legendárny sampler v 90 rokoch. Uh, ešte mám doma ekvalizér, čo si nakvalizujem, býcie proste. Nekto to lepšie búcha, fú, možno nejaký noj čo mám doma, akože nejaký kazetový zúk páskový, keď tam chcem nejak dať, ale to už ani moc nepoužívam teraz. A MPDčko bolo ešte, ešte jedno z prvých vecí, čo som mm -hmm. potom poriešil, lebo teda nechcel som to klikať ale, ale búchať, lebo to, búcha. to je úplne iný pocit, úplne je to iné, iný feeling z toho. A momentálne, mám ešte doma MPCčko, ale... Na tom nerobíš, akože nesnažíš sa, ja keď robíš 90. nechcel si tú nohobu úplne akože, vymedziť a robiť strictne na MPCčku. No chcel, chcel. Práveže preto som ho aj kupoval. Mm, je tam aj taká, taká fáma okolo MPCčok, že to má ako má chybov, no, no, no. svoj zvuk a aj toto. Tieto nové MPCčko už no, nemajú to, svoj zvuk. Jasne. Možno aký MPC Swing, akože čo sa týka časovania mm -hmm. bycích, takže to toto možno, maj, možno majú, ale... Dá sa to spraviť aj na kompe a hovoríme, na ja, VFL-ku máme veľa rýchlejšie spravené to, čo potrebujeme ako to ZMPF, takže má no, by to len brzdilo v podstate teraz. Jasne. No však to by už bolo komp jakým čas, keby sa to len akésičko Dobre, tak tým by sme uzavreli začiatko šula a dostávame sa k MK, k Maťovi, takže je taká dôležitá otázka, ako si sa ty vlastne dostal k repu s tým, že ty chceš repovať. Vlastne, ty si povedal, že na strednej škole a kdo ťa k tomu nejako, ti povedal, že áno, rap, toto existuje a poď repovať. Máš na to hlas, na to myšlienky, neviem čo. A, fú, a, tak toto mi nepovedal nikdo. <laughs> Ešte do krasy. No ale, ja ale, tak my sme začali všetci treja v podstate repovať. Uh -huh. Uh -huh. Véš, Urepo, Urepo, ano, to je šule repovať? Šule repoval, no to nie je nikde online. <laughs> a možno by sa aj našlo, ale na, najmä no, to, to informacej. <laughs> A bolo to paráda od začiatku, že akože nápad bol taký, že chceš niečo povedať, tak to dá, že aj tie, to bude vyzerať. Ne, a potom proste sa snaží sa to nej zlepšiť, nej to je lepšie. Ježte. A ako mne sa na tom páči to, že ja som nezačal s repom, to, že teraz ja chcem repovať. Ja som proste chcel niečo povedať. Mm -hmm. A Red bol pre mňa prostriedok, ktorým to spravím. Yes. V podstate tým smerom jeden stále, len už radšej mi na teraz záleží na tom, že ja to zarakujem. Jasné. Aj, aj keď mi to bolo úplne jedno, tak to je z mého. Kedy si napísal svoj prvý text? Fuh, tak akože... Fúh, to neviem vôbec. Bol. Takže boli si ako vy traja, on ti dal bír a ty si na to písal. Alebo najprv si písal, potom bol bír, alebo jak to To si kedy, pamätáš. Vtedy to bolo asi tak, že som písal, a som mi bolo jedno, aj <laughs> jaký... keď... <laughs> oh, asi aj mi bolo vtedy jedno, že... Či sa tam byť sa, nech sa tam byť úplne. čo je. To boli také začatky, že... Ale ako sranda bola, že prvý, prvú več, čo sme nahrali, tak to do nejakého beatu, že neviem, jak sa volal, potom úplne šúlo z toho, spravil nejaký remix do iného beatu a tam sa sedelo mnohú lepšie. To bol <sínt> pohľad ze <sínt> že úplne Ale úplne iná BPM-ka sedelo tam 100 razy lepšie. <sínt> a ja, kde si začali nahrávať? Akože vy ste si zložili, ste sa na mikrák, alebo ste nejaké štúdio vy to sme ešte u Peťa nahrávali, uho na dole. Mali sme no, nejaký dynamický mikrofón, tak sme to zapojili do počítača a to haprovalo. No, to, to Šumelo, je kvína. <laughs> <laughs> to nemal pred zasi, takže ja som to musel všetko ešte odčumovať, úplne digitálne potom <laughs> doma. A to bolo úplne otrasné. Ale ako úplne prvé, asi... Niečo sa dalo, no. Úplne prvé sme nahrali, že každý sám má taký fotografiu. Áno, áno, na tých 100-korných mikrofónoch ešte neboli korných, na tých tučných. Vieš, Kaj, tí kompové, tak, na tie kompové je to tak naozaj. Na tie kompové je strašná vec. Dá sa to nájsť ešte niekde, aj to Toto ne? to no, asi nevyjde. Ne? No ani v kompov, čo nemáme. Fú, <laughs> A Kto ťa inšpiruje pri tvorbe textov, Akože máš nejakú inšpiráciu, že, že Drake, no jedne si Drake, a on je pán. No, ešte ako. <laughs> no, dobre, tak to je. A môžka obereš teda inšpiráciu. Ne? To budem najzaujímavé. ako to ide tak samo, ja si myslím o veci, čo, život, čo riešiš, proste, čítaš nejakú knihu, teraz vidím čo toto ma tam zaujalo a o tom proste chceme nečo povedať, mm -hmm. že ja neviem. A za nejakých umelcov do koho počúvaš asi najviac, alebo keď počúvaš, teda je takých popových zahraničí, alebo slovenských? Tak akože, musím povedať, že ja nepočúvam až tak toho veľa, ale zo slovenských vecí, Počúvam dosť starých vecí. stále, o, mm -hmm. to proste baví a stále z toho ideme. Vážne nekia, neviem, ešte. Teraz som si napríklad oddoval tie trosky. <lým to, <lým> a úplne, to, ja neviem, není to proste, že úplne dobre, ale aj tak to má niečo do seba proste A mňa. ja neviem, čo čoho Ale ideme si ako z tých novších vecí, nejaké grammar-ukaz, alebo Modré hory napríklad. Mm, aj keď nevšetko od nich, ale neviem si tam nájsť Taký inteligentnejší asi, že? Takže to je to nejaké... vinnatnejšie, neviem, no. tam myšlenku proste, keď no, to mám myšlenku, vstávam. tak si to, a neviem, môže to byť hociak dobré, najdem si to proste, jasne. mi tam niečo chýba. Jasne. A nejaký reper alebo producent, nejaký známejší, bol si s tým ako osobne a poradil ti, že toto rok alebo, že sa ti ľúbi, máš talent, potenciál, alebo tak? Tak okrašu, ani <súlanie> <súlanie> <súlanie> <súlanie> ne, ja to dávam. Ne? ne, ne. A nemáš ne nejakú túžbu, že idem za nejakým známejším reprvom, poprosím ho, že, alebo, že dá mu nejaké veci, ako si počuje, či má osloví alebo nie, nejakého slovenského alebo tak, že... No nemám takú túžbu, ako... <laughs> <laughs> <laughs> ale mňa no, sa páča, ja viem, že to je taká dosť nepraktická cesta, ale... Chcem si dovedť na veci sám a robiť si veci, jak ich robím a aj keď to budem robiť desať rokov zle, sám dovedem na to, že nejakú tú novú cestu si nájdem, vieš. Jasne. proste teraz strašne silno sa od inšpirovať. On ti aj tak môže povedať, že dobre toto správ. A ako, možno ti to pomôže, možno ne, ale sám musíš vedieť, že kam chceš ísť. Jasne. Uh, teraz ďalšia otázka na Šula, čo som si spomenul. Ty si robil niečo nejakému nemeckému reperovi, tuším, a vyšlo to aj na vinyle. Áno, To som kúkal a pf, povedz na to viac, ja som je to veľmi zaujímavé, som ho to naviedel. <laughs> no, no, on Nemec, on bol tuším Švajčiar, sa mi zdá. No. Ale teda po Nemecky repuje. No a on si ma vyčíhal, ale nikto je na C SoundCloud. Ako on ti no, sa ti ho zvolal Respektíve, no, na Facebooku mi tuším napísal a poprosím má teda do jeden beat, čo som tam mal, že ja nemám som dôvod, neho <laughs> A si myslím, že celkom pecké. Ako už sa to vyšla, tak som rád. Akože že to vyšlo na vinyle, tak to je úplne super. Ako znalo to najhoďších doma na vinile být. Tak pekné, to by som cený. <laughs> A máš aj ty ten vinyle akože Áno, on, on to bola protislužba za, za ja, výtok, vlastne, čiže vlastne. on mi poslal vlastne ten vinyle. Porádička. A nejaký... Teraz tak možno trošku otázka, čo nemá zmysel, ale vy Vinyl nejaký neplanujete asi, že nemali ste no, takú túžbu, že keby boli pre že ideme Vinyl od točátku. to plánujeme dávno. <laughs> Vinyl strikne jedno, no, no, to je Vinyl ale, ale čakáme proste na túro, no. keď si povieme, že a teraz je to na ten Vinyl, tak dáme Vinyl, ale uvidíme. Možno, že to bude ďalší, alebo možno, že 14. tak. No, <laughs> ja som zvedavý. Dobre, tak dáme si teraz takú kratšiu pauzu po ktorej vyspovedáme zase mešťa. Takže ľudia môžu ísť na vecko, vy si tu môžete trošku oddychnúť chvíľku. A budeme pokračovať po pauzičke. Rádio Bunker. Svet, svet, svetý, Aký to liiek potrebuje u nás vele ľuki. So vťak vičí mako ľuďa. Zdavuú sa svojju oko ajazne budďa. S je tom ale majú cel, než. pomhajú sebe, ale inný cieš. A neň to tak narita korepová kvalita, nobo ta akoihhla koesena zašita. A čo raz ľudí vidí a cíti správnu cestu Každý umá inú, každý sme z iného cesta A pred sa väčšia časť nenašla tie miesta kde sa cesta miesia a teda viežia, Každý má svoj v nenávisti A tak povedz, s našom vlastne záleží ti. Všetko vnímate vo svojej subjektívnej hladne Empatia je krválem v španielskej teďne Jedine čo vás natchne je obraz v zrkadle Ale dnes mrdíte, v kadidle Važnu vec zvravíš Bohadstvo rúcha neprevýši bohadstvo ducha. A jem jedno, že na top flow snovu, jak zene pán, pán, rádiový reper, hlavne k nám, že si reper, nemusíš byť hip-hop, kámo. A jem jedno, koľko detí, povieť ti žáno. Hip-hop dáva všetko, a nič sme je viac, ako hudba, utíkaj prečo, to nevie, cítim ho, keď idem maka do roboty, cítia ho slobodný a cítia ho aj troci, je v knihách, hudbe a hlavne v ľuďoch umení v zdělaní, aj v pudoch sa ne vyníma, ani to neriešim tak to vyníma, to riešiť nemienim je tu navždy, není tu len nárok hovorí, že není sme si všetci rovní je čierny piel, je pek, je tu len nemá nárok hlavne hovorí, za sa milíť môj prejav slovný, aj ducha, i ho blieči výrobcom Paralénu sa to prečí. Telo aj ducha hip obrieči, tak daj ruky hore a zahodléky. Telo aj ducha hip obrieči, sa to vybal na dne reky. Telo aj ducha i obrieči, tak daj ruky hore a zahodléky. Hip v každom z nás, tak sa pozri, Je to kultúra, čo dáva zmysel, rozum, lásku. Je to niečo, čo mi robí každý deň dobrý. Sami vyberáte, čo ovkliňuje vás tu. Lásku hádeť, rozberuj, aké by bola medená, kostavom. Aj niečo znamenáš, kot proti a si tú váhu na ramenách Záleží čo je tvoja vôľa kamenná Alebo z hory do ako stodela slamená Ver mi, záleží na tom veľmi sa Dáva mi to silu do nového dňa Dáva ti to pocit, všetko je tak, jak má Neverím k z vojnu a násilie Vidím to tak, že dobro je vždy presile Hipov ukázal mi sestvu o tvorenej mysle Je to jedna z vecí, čo tu dám rozmysel Celo aj ducha, hýb v obleči, výrobcov sa za to preči. Celo aj ducha, hýb v obleči, tak daj ruky hore a za obleky. Celo aj ducha, hýb obleči, sa to vybal kýmne na tereky. Celo aj ducha, hýb obleči, tak daj ruky hore a za hodleki. Si robia kariéry, chcú byť povyšení. ak sú, tak padajú a sú ponižení Sami sebou, vo väčšine prípadov Sami sme si strojcami, nelen našich úpadkov Trápi ma to, ale nenáser ani trošičku Môže skúšať, ale nemá šancu, tak si to neder Som takú, že nepotrebujem ani ladničku A nej som vol, tak nerob som mňa, prosím, stater To pretože si idem hiphop, inak to neviem, Mám mien, vytváram zvien davi, a davi a rozdelujem mravy, nerešiť som taký alebo taký a vy, či si inteligent, vina, lesca, mysliteľ, bádatel, umelé zmier, otvrca, staviteľ, či počúva drep, jazz, punk, po plus, nechávať to na teba a na tvoj vlastný vkus. Černé bríle, na krku ich mám te Všetky hlavné obrazi mám zrazu vypnuté poču si to pipnutie, ja nemám tóny zapnuté Ale neba už mám nasadené svoje čierne prile. Nevadí mi, že je pri vidinčo tak vidím čo vidne Vidím bezdomov to po námestňu, po, promenách, po promenách Slaško milov srca postupne už od rána Vidím aj tých z večera, čo dospávajú po kanáloch Nové cestia a cyklotrasy sú tu raritov za ritov Je teťa Patison, Rieha Vatikán Tak mi prosím predpáť, že si sebou, tebou potikám. Vidím obchody plné nepotrebných veci Čo potrebuješ nájdeš na opačnosť sveta konci A čo máš košine, to bude pre že peňažejko končí Tak prosím aj ty, otvor svoje oči Vidím tu snahu otráviť nás jedlom, v duchom Praškujú nás, prihnojú a všetkom pritom Tvára sa, že zahráňujú našu zem s citom. No zacerujú naše oči, ústa iba gitom keď mám nasadené na očiach svoje bríle Vidím všetko černo bielo tak jak to príde? Neviem kto je cigán, chlapík nám chlapí, kto víde? Chudobí, všetci, máme svoj vlastný príbeh Nevidím telefon, iba GPS lokátor Nevidím TV, iba nový model lozgový imitvátor V novinách sú prázdne stránky s nápisom loď Na hodce na dverách napis naozaj ma potrebuješ Tak porozmýšľaj, komu sa tu podriaduješ Čo sú tvoje sny a jak ich naplánuješ majú význam pred třeba, pre iných, komu pomožeš? Skúziť cestou vlastnej mysle ešte, ať môžeš. Spírati svojí, televizi, nepochybová, nevyslují. Sledují televizi, ale nie to pozádne chápete, co? Co? Už nejsú žádné, žádné stát, už nejsú žádný dobráci. Řídí ten podnik, mají všechno, celú tu zatracenou klanetu, všechno môžu všetko, co chcete. A čo vidíš tu, keď nemáš prílej a svet, Vidíš sa v školách a v nekonečných doktorátoch, Odsudzuješ ľudí čo neuspeli v nekonečných reparátoch, Veríš štát politikov politikou, daň okráčov, v roboče na 4 zmeny, že z v týždni, z týchto 5 na znajomné TV auto Neostane nič vastrandné listy a drobné na to, že nad nama ťerské deti, hypotékali. A tak to má byť, lebo je kríza všade naokolo Požičáme Grécku, čo koho do toho Že sa k ní dostane nič, to netrapí nikoho Ale hlavne, že sme v NATO a v úni, Tak ste pri len na sať a uvidíš vojny Vyvolané umelo, skupiny vytvorené z ničoho Atentáty teroristami zaplatenými posmi Rád zo sveta, lebo sú územie, ľudí, pradropi Утрей, я пробудил за за. Hey, hey, po hey, hey. krátkej pauzičke hudobnej. Takže cez tento vstup vyspovedáme Mešča, čo je rapper a producent a mnoho ďalšieho. Takže prvá otázka, taká, že povedz nám čomu sa venuješ a prečo sa tomu venuješ. To je otázka. Volám sa Peťo, inak akože mi hovoria Meščo, alebo trošku príbratý málo opálený. Venujem sa tvorbe hudby, Venuje sa aj repu troška tak okrajovo a tak celkovo hudbe. alebo aj tancu, ale viac menej hudbe. Takže tak. Dobre, opíšam uh, svoje začiatky s hudbou, ako a hlavne prečo si sa rozhodol hľadať svoje miesto práve pre hip hopy. Lebo však už bolo metal, už bolo plno. <laughs> a tam veľká rada bola. No tak prečo, vieš, keď si malý chlapec a vyrastáš na sídlisku a nejak som neriešil žiote hudbu. Ale potom, postupom času, keď som zachytil nejaké prvé skladby, ktoré sa ku mne dostali, či už cez MTV, lebo ja som bol najväčší fanúšik MTV, tak proste tak sa ku mne dostali tie veci. A všetko to začalo vlastne filmom Space Jam, keď som mal 10 rokov, tak proste tam bola vec, taká scéna, kde tie obludy narastli. A zrazu sa pustila pesnička. Vtedy ja som nevnímal, že kto to je, čo to je, a zrazu bolo to Hiram Hyde alebo Be Real, Bustaram, e, do toho bol ešte Coolio a Method Man a úplne ja som si na tom vyšiel. Vtedy som to nevnímal, vieš, lebo veľa ľudí hovorí, že odkedy povieš, alebo odkedy počúš. Víš čo, e som začal počuť, keď som mám 7 rokov, no, ty si nepočúval, keď si mám 7 rokov, takže to nebude tvrdiť ani ja, ale... Ide o to, že úplný prvý kontakt som mal s tomto filme, s touto pesničkou, ale potom postupovom času asi na strednej škole som sa k tomu nejak dopracoval, že som začal počúvať, jaká ani hovorili, z uh, Illegal Truth, že nejak trosky, nebo napríklad ja som v živote na názov. Všetko to začalo kontrafaktom, úplne všetko začalo kontrafaktom, ale potom vlastne vďaka tomu, že som z čo hip tak som Sám googlil a hľadal nejaké informácie o tom, čo je to výbub a vypočúval som ja neviem, staré 90., 80. roky a v Ameríku, New York, hlavne leskou za takéto štrapácie. Takže mm. tak to u mňa začalo. Sydlisko, stredná škola, základná škola a jeden zašejdeným papierik. Ahoj mami. <laughs> Zdravím no. ešte matku, aj tatka. No to... dobre, e, taká otázka je, ty si hovoril, že cez ten film si sa dostal k prvej hipopovej pesničke, a potom asi bola nejaká pauza, typujem? Že nejak si nevynímal ďalšie či... Vieš čo, som to, lebo ja som... tak ti poviem, ja som tancoval, som bez spoločenské tance, ona je to také... halo, hala, vieš, vieš. spoločenské tance. To uver, že ja som bol lepší, než ty. aj, aj krajší. som bol aj ale ide o to, že proste je to taký, také dva svety oddelené, že jeden svet tvoril tanec, každodenné trénovanie a tréningové jednotky, a druhý svet bol taký mnou ešte stále vnútorne nevysporiadaný, že som chcel robiť hudbu, vieš. A tam došlo k tomu, že čo si teraz vyberaš, že aj som robil tanec, a keď som nerobil tanec, tak som robil hudbu, vieš. Čiže alebo som písal texty tiež, keď som bol v som niečo pociťoval, že proste musíš dať niečo von zo seba, či už to boli ego tripy, alebo či to bolo proste o tom, že čo vidím na násilísku a takéto veci. Takže ono sa to nejak... Bola tam pauza. Ja som veľmi dobrý, čo sa týka robenia pauz. Aj teraz mám obrovskú pauzu. pauzu. a... Takže bola tam pauza, ale som späť hrech a peš ovládnem scénu a, Takže prvý bol rap alebo produkcia? Čo si začal vlastne? Prvý bol Vieš čo? Ani neviem. Myslím zase, že prvá bola produkcia. Prvá bola produkcia, Efelko, jak Šulo hovoril, Efelko, the very motherfucking best. A prvá bola produkcia. A Rieš potom proste prišiel rap. Nariašil som to. Rap si začal len tak, ako zničil nič, že si reba, alebo niekto ti povedal, že... Vieš čo, písal som texty, ja mám jedného môjho kamaráda, Filip Makan aka Don the F, zdravím ťa Filip. A ja mu som ako prvému človeku, akože repovať veci, ktoré som napísal, on mi povedal, že ešte pôjde do štúdia, že pôjde. Tak som to skúsil, svoju prvú vec som nahral, keď som mal mm, 18 alebo 19 u Johnnyho Hudcka. Ako dosť skoro vieš, lebo veľa interpretov to robí tak, že mám v 15 ich spoznám v 15 a jeden deň nahrám trek a v 15 a 1 týždeň idem rozmýšľať nad... No ja som strašne veľa písal, písal, písal, písal, a a do kedy som si sám hlavne nerozmyslel, že teda má to úroveň a má to nejakú, nejakú takú audiostránku hodnú uverejnenia, tak som proste do toho nešiel. Čiže ja som strašne dlho písal od nejakých 15-16, kedy je to, kedy podľa mňa je to písanie také uvedomelé. A v 18-19 som vypustil prvý track repete Sprenga, môj beat, môj rap. To bolo v 18 Možno aj, neskôr, starý, neskôr, možno aj neskôr, neskôr, lebo ja som taký, že hovorím, že vieš, ako 15-ročný reper, pokiaľ aj. si fakt není mega talentovaný a ne, ne si čierny, jak Nutella, alebo, to nebolo rasistické, sorry, to proste pokiaľ si není talentovaný, nepochádzaš spoza mláky, OK, ale vieš, my Slováci tú hybom neznikol, ani, ani my si bereme všetko z Ameriky. Čiže ja som v 15 vedel, že nebudem repovať, najmä význam. Ty ako DJ, vieš, mladých chlapec alebo chalani, ktorí robia niečo mimo repu v pohode, lebo to nie je tvoja tvorba, to je niečo iné. Ale ja ako chalan, ktorý už mal v 18-19 nejaký názor, tak som začal až tedy robiť. Možno až 20 dokonca. Ale to si už ne, ne, nepametam. A začal si nahrávať štúdiák, akože, alebo si si nejak mikrach chcel kúpiť, alebo si si kúpiť? Vôbec, ale to, starý. Veď Jak Šulo povedal, uh, mikrofón z Teska za 130 korún, to boli také časy, že som si doma dával, alebo genius mikrofóny, vieš, na Skype. No. Úplne tie tenké, on vyzeral, ako tie čínske péra, vieš, alebo ako Ale to boli také časy, tiež som si to proste doma sám mixoval, ale potom som išiel kamarádovi, to tiež zdravím, Jano Hucko a.k.a. J. Paradox a.k.a. Janko Pianko. Frajer, si veľký. A tam som začal. On má také provizorné štúdium, ale akože dá sa povedať, že je fakt štúdium. Štúdio, štúdium. To kúruje, chápeš to? <laughs> má štúdio a tam som nahral tú vec. Pre sa to bolo. Môj byt a... Takže, aby si si robila juneaj ja si robím iba svoje. Ja som tiež zástanca toho istého názoru ako Šulo, že nedokážem narepovať docudzie veci. Ja to jednoducho a veľa chladnosť, som sa bavil v trave, hmm, nebudem konkrétne, to je jedno, ale ide o to, že mi tvrdia, že to je jedno, že keď nemáš byty, tak rob do cudzích, ale to ja... Vieš, ja som bol vždycky hrdý na to, keď som si spravil ja som by nech znel akokoľvek zle, lebo viem, že v tej dobre neznel. Ale povedal si, že môj rap, môj beat, moje veci. najbudem proste, nedokážem náhrať. Jedna vec je, že dokážeš si napísať pod nejakou predstavou, alebo pod nejakým pocitom, ktorý ti beat vyvoláva, akože kľúňa americký. Keď som ho mali, vieš, spoznával som, že do je DJ Premier, a p a Nine Mounder a tak, že... Dobre, píšeš do toho, ale proste keď už ideš oddať nejakú vec a máš tam dať, že official audio, tak predsa official to, to, to vtedy, vesť. keď to je tvoje, vieš. Nie keď to je mixtape, ako to Uh, takže, ktorý element sa ti viacej poznáva z, toch, z tých tvojich vlastne, čo robíš, rep alebo produkcie? Čomu by si sa chcel v budúcnosti viacej výraznejšie venovať? To je veľmi závodná otázka, lebo... ...lebo... ...proste jeden deň stanem a napíšem taký text, že úplne polka scény padne. Zamyslený <laughs> debil. <laughs> Ale nie, proste jeden deň píšem text, jeden deň je všetko super. A druhý deň zase úplne mám chuť robiť Beaty, vieš? Jeden deň. Yes, yes, yes. Je Vezmi si, že není podľa mňa veľa ľudí na Slovensku, pokiaľ ja viem, že čo fakt sa venujú aj tvorbe hudby, aj samotnému rapu. Mm -hmm. Viem, že vec robil také veci, viem, že teraz momentálne aj myself trošku zabrda aj do produkcie, aj do repu, ale že by výslovene boli ľudia takí, ktorí teraz momentálne robia aj rap, aj beaty, aj pre seba. Mm -hmm. Tak toho takých ľudí. Čiže ja je to, hovorím, záleží to od toho dňa, od nálady, ale ja by, by som chcel asi obi dvoje. Akože hovorí sa, že vždy je lepšie robiť jedno naplno. Vieš, ako poviem, príklad Šulo robí beaty, robí dobré a Martin robí zase rap a robí to tak, jak to robí. Takže oni idú proste 50-50 a vzniká stopercentný výsledok, Piesne. ale ja zase sa snažím možno to ťažšou cestou na to, ale myslím si, že raz vyhrám Grammy a budem aj zlatom <laughs> Dobre, tak povieme trošku do minulosti, keď si bola nejaký, neviem, puberťa, čís. No. A vlastne, jak si sa dostal tej hipopadie bo komunity, Bola vôbec nejaká v tráve, Neviem, Uf, či si ako... No starý, ja ti poviem takú vec, že prangle, ty normálne prangle. zrušíš celé reláciu. <laughs> Nie, ide o to, že ja som ten ročník, ja som ako 90 25 rokov. A ja som podľa mňa posledný ročník, ktorý ešte zažil v Trnavských jeden podnik, volá sa že Bajla Bar, kde proste ľudia, to bola proste najsilnejší hibupový podnik v tráve, možno aj široko, ďalko okolí na západnom Slovensku. Všetci interprete, ešte keď bol tam starý názov stavby, keď boli štvánci, keď ešte nikto nevedel o Danosťovi, Dobre som to izkoňal? Danosťovi. Tak, takýto ľudia, Proste boli tu v Trave a v Bajlabare. A Bajlabar je legendárny podnik, do ktorého sme my chodili. A ja som bol posledný ročník ľudí, ako čo máme, 14-15 ročník, ktorí tam proste chodili. Akože natajňáš a nebolo to moc koše, že sme tam ako sopláci chodili. Ani moje mame sa to nelobilo, ani proste nikomu. Ale chodili sme tam. A my sme tam zažili tú atmosféru toho, že som sa tam sretol. Sorry, príklad, keď bolo... God, prvé God's bol bolo v Káčku, tuším, rok 4, alebo 5, asi nepamätám, ďalší bol v bajle. A tam bol proste Wonder, Tučko, Dasek, Zelo a jen taký, taký proste chalani, čo fakt dobre dávajú. A tam som sa s tým úplne zoznamil. A tam sme aj sa našli čo bola kedy, ja neviem, Carter a m, ignác a Stereo a proste taký neznámejší Chalanič, ktorá ale čo sa aj doteraz robia snažia. sa Tak tam sme sa nejak dali dokopy, tam sme sa názorovo zhodli na tom, že robíme rep. Ale ja som sa potom odklonil, lebo vedel som, že robia, robia, ktorí... Oni sa volajú, že projektil. A robili veci, bolo ich tam 12, alebo neviem koľko, 11. 11, tuším. A to bolo tiež... Som vedel, že robia, tak som si povedal, že prečo ja neviem, že akože som podľa mňa natoľko inteligentný človek. To, možno budete počuť, keď na mojej tvorbe za 17 rokov, <laughs> že som celkom inteligentný človek a snažím sa do toho podávať inteligenciu alebo trošku taký nadhľad sarkazmus, Na to len také plitké píčovanie alebo tak. A preto práve Bajla, proste, ako ja chcem ti, akože sa vrátim k otázke, som už úplne odbehol, Bajla. bajla. 15-14 rokov, však Šulo si tiež určite pamätá aj Martin, proste sme tam chodili, aj keď sme sa nepoznali, ale uh -huh. vedel som, že tam chaláni chodia a tam sme proste dali dokopy, lebo v bola vždy strašne silná, napríklad graffiti scéna, yes, strašne silná aj repová scéna, ale nehovorím, že priamo tú boli akože nejaký produktívny, ale tu bolo podľa mňa strašne dôležité to, že tu boli akcie ako Beat Vianočné yes, byty ktoré proste určovali ten trend toho, ako sa treba vyvíja, podľa mňa vyvíjala a vyvíja dodnes. Že sme taký dosť, nehoďže progresívne mesto, lebo stagnujeme podľa mňa poslednej dobe, ale sme také mesto, ktoré má hibopou Čiže všetko to, podľa mňa to začalo bajla, ale vieš, Kalani z Burneru, ja neviem, že kde oni začali, káčko bajla, káčko bajla. Justly. staré koncerty, tamto všetko aj u mňa začalo. Počul som, hen taký rap, taký rap, oni si týkl, že toto úplne chce ma ja ovládnuť mikrofón a zmozniť sveta a zo stroj času zo strojíť ja. to vec. Uh, jak sa dostal k nejakým, ne že spoluprácom, ale známostň s nejakými známejšími, no známejšími v úvodzovkách trnavskými takými tvármi ako Torula, alebo Tučko, alebo možnosť taký Vonder, že ty si, ty sa s nimi viac menej poznáš, akože aj... Jo, viac menej, akože, no, poznám. To je o tom, že Vonder býval do mňa, alebo býval na Ospojárskej Peťkrochová. No ešte býva. No býval, ja poznám aj viac jeho bráta Dalibora. Ahoj Dalibor. A... <súdňa> Lele, vadíš, ak to nie, asi sajku. Proste, v... Vondera pozná celý život, aj keď nie je moc osobné, nee, nejsme na ulici, sa nepozdravíme, ale viem proste o jeho tvorbe veľa, lebo máme dokonca, neviem či to má voľakdo, neviem či ma nezabije za toto vlakdo, ale ja mám úplne jeho prvé nahrávky, čo doma nahrával, s omylom, s, omiilom, s z družby, to nikto proste nemá, to sú úplne klenoty, a ja som tu ako možno jeden z malých ľudí počul, Čiže ja poznám modera hlavne z jeho tvorby, ale aj zďaka tomu, že sme sa stretávali, keď venčí psa alebo keď je žené, idem ja von a tak. ja akože z toho sa nepoznám, ako, ani akože nepočúvam, ale cením, lebo robí a snaží sa a teda už má samozrejme meno, také, aké má. Tučka cení, strašne moc. Úplne blázen. A no potom, v poslednej dobe ho celkom akože ne nemá hlavne potom Strapovičov dal na ten ony, či počul tú pesničku. Počul som to, ale práve, že ja si to idem, lebo každý, kto pozná Tučka, vie, že Tučko sa na svoj život asi nebierá moc vážne. Jestli, a to sa mi neviem. o ňom ľuví. Jako to. hovorím, v živote som sa s ním nerozprával a možno po tomto rozhovore ma stretne a ma preplíska, ale <laughs> to je úplne jedno. Ale ide o to, že že to je to, čo hovorím, že tí tramské si majú tvár, a Tučko má svoju tvár nezameniteľnú. Prečo potom, vieš, Delic chce, aby nahral album a prečo takíto ľudia chcú, aby robil, lebo má strašne sound. Ešte, keď Spunk robil staré mixtapy, tak má tam všelijaké mixtapove veci, single, a to boli také južanské kránky, že proste sme si v válte... bol Bolo mi jedno, o čom dáva, bolo to tupe, bolo to akékoľvek, ale malo to taký hype, že proste, hey DJ, proud fader. A úplne, že... Vieš, nemá to myšlenku, ako ja som tiež, Martina Martin hovorí, že reaktori mám myšlenku, ale vôbec mi nevadí, keď si raz za čas uletím aj na absolútnej, absolútne absolútne primitívnej veci. Ježiš. Ale keď ja hovorím, keď kýveš hlavou, ide to. Čiže wonder, Torula, Tučko, potom Chalani, čo volá, kedy robili, ako Johnny odsko J. Paradox, on je veľmi strašné, talentovaný beatmaker, Johnny, prosím ťa, neočúvaš to, ale nespý toľko. Chalani ako Carter s Ignasiom, alebo teda kapela feras. Poznám Chalanov, ne, neviem, že roky, ale poznám ich tvorbu a nehovorím, že sa s ním stotožujem, ale chalanov, držím palca, nech si robia, čo robia a tiež ako ma nejakým spôsobom nakontaktovali o spolupracu, že by som im spravil hudby a nejaký rep. Carter ma oslovil a Ignasiom ma oslovil, ale všetko je to na a tá Trnávska scéna momentálne je taká, trošku s kapatami to príde, že je to také mŕtvé. Aj Wonder, keď už viac menej je v Čechách, schválam misty nikdy, takže to je... No už taká Wonder No, a tým pánom, že keď Wonder išiel preč, tak to tu, vyč, prázdne, vieš, ja, No, je to tu také, no, preto prázdne, som prišiel či... zachrániť scénu a chápeš, <laughs> Vite toho na hrudi a <laughs> Peter Kent, to ne. Je ja to obnoviť. A ja, dobre, kto ťa v tvorbe najviac inšpiruje? Či už slovenský alebo zahraničný, buď reper, alebo producent, alebo človek, koho máš zázor alebo tak. Vieš ono je to dvojsečná taká zbraň, ktorou ti teraz odpoviem. Ako sentencia, dirgium. Je to... Vieš aj nikto a zároveň všetci. Všetci, čo znejú dobre a nikto, alebo nechcem zneť ako tí všetci. Jasne. Ale keď už ti mám akože pravdu povedať, tak úplne hovorím, prvé, čo som sa ja, s čím som sa stretol, bol kontrafakt. To som bol úplne v príči z uh, Páťa aj z Ega, že... Už vtedy mi ľudia hovorili, že to bude chvíľku, to bude chvíľku. Ja som vtedy vedel, že to chvíľku nebude, že proste... netvrdím, že úplne počúvam to, čo robia, ako ja ich strašne cením pre mňa TO BMC, ale... tiež mám radšej staršie veci od nich. Mm. Takže to začal celé kontrafaktum... Aj mo, cháni z 1 Ja som taký, ja som v tomto není komplikovaný. Veľ, že ti to nebudem rozprávať že teraz aj toto. To, to. Fakt, slovenská scéna, ja som proste vyrastal na slovenskom repe, na týchto začiatkoch, 2000, A z Ameriky, potom, keď už som bol starší a trošku vyspelejší, a keď som furt decko, a, a. tak to som proste počúval nása. Nás pre mňa liricky není proste lepší MC než nás na svete ako rešpektujem také legendy, Bohím žehnaj, nech im žehna, je zem ľahká, Tupac, Notorious a Beagle, ale pre mňa osobne nás, top. Pablo Escobar, Half-Man, Half-Amazing je najlepší lyrík všetkých čas, alebo jediný, alebo ešte možno Rakim. Uh -huh. Veď to teraz sa môžeme baviť o milión menách, ale proste mňa inšpiruje tým, čo robí a jaký, vieš, a nás sú prví to teraz je z najlepších albumov, aké tu kedy boli. Uh -huh. Top. Každý producent, každý reper ho má v top 5. Je to obľúbený reper, obľúbeného repera, tvojho obľúbeného repera. Tvojho obľúbeného repera. Tvojho obľúbeného repera. Aj, to sí. nás. Takže nás ma strašne inšpiruje nás. Ale zo ako asi nikto, lebo vieš, počúvať solenský bob. Má ma ani moc nebere a inšpirovať sa už ho vôbec nemôžem. Nie, Za ním vôbec nemôžem, lebo je to strašne ťažké, potom budeš znieť ako hand potom budeš znieť ako danos, ako plexo, ako tonosuchota. Ne, akože ja len strašne cením všetkých, čo robia a snažia sa, ale ja chcem znieť ako ja. Čiže, zo yes. slov ako ma teraz momentálne nikto. Ale cením, strašne cením všetky yes. ľudí, čo nesedia doma a robia. Yes. Takže tak... No, teda taká to... rýchla otázka, West Coast alebo East Coast? Rýchlo, rýchlo, čo teda Kapež, Jednoznačne East Coast. New York, Harlem, Queens, Prango, Mercury, <laughs> Všetky títo sídliska. <laughs> Takže teda East chceli celý život. Nobore, takže kdo ťa inšpiruje, sme sa bavili, tak teraz pôjdeme trošku osobnejšia otázka, možno sa so súčasnosti a blízkej minulosti, jak si sa dostal k spolupráci s Adamom Hrejnštom, s veľkým čarodem. Adam mi zavolá, že ahoj, ja som Adam, <laughs> vôbec, za v štúdiu, vrste. Adam je tiež, ale talentovaný týpek, seru sa Adam ktorý... Tu mal dneska byť, ale vykašľal sa na to. Vykašľal sa na to, prednešie dneš je moje ženské pohľadenie, rájem Kristýnu. Ale ide o to, že Adam je, Adam je taký proste speva, ktorý sa našiel so mnou v štúdiu a úplne si to vidím. A on vlastne s Jánom Huckom, alebo s Johnim Správu spoluprácu, stretli sme sa v štúdiu, zoznámili sme sa a povedali sme si jedno že vieš čo, starý, dojdi ku mne domov, vec, skúsime, spravím ti výhento, toto a... nejak to proste vieš, ak to chodí, že proste zoznámíš sa s človekom a keď sa to myslíc. není len o slove, Jezde. a keď to nie je len o nejakých frázach, tak sa proste zoznámite, spolupracujete a teraz s ním spolupracujem. Talentovaný, podľa mňa najtalentovanejší spevák, nejaký tu kedy bol. Zdravím aj ostatných Dobre, tak to by sme uzavreli viac menej myšťa na momentálny vstup, dáme si ďalšiu e, hudobnú pauzičku, nech sa uvoľníte, nech poslucháči sa uvoľnia a potom pokračujeme, asi už z dvomi, a bude to možno posledný vstup taký trošku dlhší. Takže, majte sa zatiaľ. Mešťo, ilegát, Doj! Re, re, re, re, re, re. Radio marker. Radio marker. Radio no tak, pred mikrofónom po roku a pol. aj głodov, aby som povedal. Už text mám, upa, upa, moja ešte produkcia je pripravená. Budeme nahrávať? Dobre, dobre, díky. <kým> raz, dva, raz, dva. <kým> Uh -uh. Dobre, Dobre. vás nezmutovaný, tak poďme teda na to. Eeeeh, <tripti> Potrebujem písať, tak ako Peťak potrebuje toluen Podujem, keď sa do textu obujem Zhoduje sa moja krv toho, ktorá poetovi koluje Moje meno, jak Trinitro toluen, exploduje Stolujem, svoje slohy ako stoli švédske primi s čo hodnotou, ako opisy grecké Tak vedzte, že moje prírom na nej sú detské Sú poulično vedecké, technicky nemecké Tak prosím, nejedzte kade ako pastu Bud by ako vypredaje, texty ako fast food Vôľa v toho uši nepomáha geofastum Verbálny dentista odporúča pastu. Poctivý dentál pravidelne vetrán, svoju hubu lirikou, bohatov ako penta. Pre primáto som retard mentál, no nedržím si hubu ako z montáži Kentán. Kentán si vypočujem slabulinke konexie. Tieto konexie si pýtajú mnohé korekcie. Tieto korekcie zaraďujem medzi kolekcie, ktoré boli dopredu tlačené ako protekcie. A také posielam do repového gulagu, slabé texty ako preherto, zivadla gunagu. Repto není pitbull, zneucivitmer rumba gul. Je to biliarda pero príroda. A, a spolu so mnou rába. Veľký don, Cipa. ktorý odpaluje svoje rímy, jak tajnáci badminton. Nemáme tu potrebu byť rýchli ako Hamilton, naša kvalita je viac ako rýchlosť a ja verím to. Cením to, keď chlapci nie sú teatrálne drsní a ja som obyčajný chalán, nie otec krsný. A ak si jeden z tých, ktorý je po kvalite mocný, tak vypapajte moje rímy ako jemec prsník. A takto chuti moja repu definícia, robená pre fanúšikov ako exhibícia. Chcem pomáhať ostatným ako beneficia, bez nároku na ako rekvizícia, skoro ako Janošik alebo Pacho, som Luka v ruke s inteligenciou ako Zacho slova ako steni nejsú zahádzane hrachom ale uložené v mojich myšlenkových almanachov, preto keď píšeš uvažuj na iné nemysli, a každé jedno slovo poriadne si premysli pozri mne to páli, netrepem nezmysli na miesto kyslika je v hlave plyn emisný, a vďaka nemu sa prediera moja prezývka, ktorá tankuje liriku viacej ako bezinka pre niekoho blazené, keď nepochádza z pezinka, pripravený oma mysli aj bez vínka a a prejav sa ku mne nedostal ja ako retorik som nespoznal tento stav regulujem temperament ako termostat som na čele svojho sídliska jak prednosta a moje sídlisko je na mape ak Merkúr vie do a keď vidíš na čele Kerku nájdeš tu legendu Stanleyho Peterku ktorý zapísal svoju kariéru na pnku je škoda, že dobrá hudba, dneska už finíš má Že polisláve slave si nejena reper vymýšľa Trpezlivosť nevie, čo je snaha príliš nám Preto som svedomitý novic, miništram Ktorý to na záveru končí jednou vetou Že treba makať, keď pôsobí to nevyzreto Pri písaní neriadiť sa plítkou etiketou Zdravý aká hibopový epitetom. Ako máš to, všetko náraté? Máš to? Dobre, dobre, super, super, divný si myslím, že prvko a pol nejaká rozsvička iba, taký ľudší text, lebo som sa hodil. Dobre, zdraví mojich, ešte produkcia, ešte rap a majte sa dobre. z Ameriky a mierotvorci a pýtal som si pravdu a na nad vládlami, tak ľúdne prehrnú kopulis na zemi a uvidíš prečo mám svoje vlastné dôvody, mať vlastný pojem slobody iný, ak sa lebo sloboda čaká za peudalicickými hradbami. Môžeme síce si odiť z toho le slúžiť životom minulým, odkútať sa od stresov mi sa čítilo práve kým, ale dvomu neverím, sloboda je krok pred, dnes krokom vzad, tak neviem dobre spať, raderína demokraciu a boj proti terorizmu. Pod to ONZ sme samým centrom kapitalizmu tvojaceho vojných precís Aby mohli kontrolovať, čo si ľudia myslia a mohli im oponovať Pravda je zastieraná, nič, není tak, jak sa zdá Priutná, spadla na tento ľud, nič, zamenujem za médiá Ale ako byť šťastný v prostredí plnomu ži, ako byť slobodný, keď sme otroknú peňazy Máme slobodu, no nevieme ju využiť preto sa musíme slu vo postaviť A preto musíme textami pravdu predstaviť nenechá sa zastreliť, z lanaj, Flúorom v pastách, chytený v pastcách Spoliehania sa stádu, už nie je viac v maskách Každý chce byť zrazu iný, lebo je to zrazu in Tak sa prosím zobuď, a možno ti to uverím Ty máš svoj svet, a ja mám svoj svet Tým svetom miere, čo má svoju pravú výpoveď ja som biela vrana, a on je čierna úsa Vičneváme stále od začiatku až do konca Ale celom je ty bolo byť zapadnutý Medzi ľudí s rozumou, vierou byť začlenený Če si pravda, je zastierana. Nič, není tak, jak sa zdá Priutra padá na Nič, toto bol DJ Ramp na gramofóne Obiti sa postaral s lúb na luk. A lirickú stránku tohto EPM A nasledom ja, M.K. Máska Okolo vlúži Tiško sa vlúži Do srca na Lásku, mier, nula preher, pochopenie, zmierenie. Vysielame aj tebe v tomto epe, kľúbne si to prebera, k srdcu zober. Čo sa nepáči, tak to si neber. Máme čo zlepšovať, ved to, brat, tu vieme. Ak však najzvýšiš správu našej piesne, tak táto reč pre teba určite nie Ak hej, tak si vypočujte na záver. Františka veselého prasko nostalgie, to, čo tu už dávno medzi nami nie. Je. A pustite si znova úvod, vypočujte veci skryté v našich slovách, našej hudbe, našich metaforách, aj vetách. Skrytý aj otvorený odkaz tam bude, poháňaný silou, že niekoho naplňuje. Jo, toto bol záver. Červená volna. EP, hľadanie pravdy. Áno, to <mý> ešte <jeszcze> to <raz. mý> <mý> <mý> <mý> Ilegál trud a DJ Kanser Kanser, Kanser, Kanser Počúvaj toto Keď sa zotme, sa mi mení tvár Mám peromysel a prstov pár Sem tichý zabijak Tak jak ten vrt, smrť Čaká na ten čudný tuc-tuc look Fuk, však už to vypni prosím maj tak je to každému šuma fuk mám vak, aj keď ona je to vlastne iba ladvinka ale zmestí sa mi každa nie každá tvoja myšlienka. keď sa dotne som proste zabijak nasávam jak piak, ale čistý svet nepotrebujem žiaden piadru, jak pirát nemaj kopirák, preto ma netrapí copyright tak mi povedz ako je to možné, povedz ako ako je možné, že tej hudby je tak strašne veľa ale na tú dobrú sa poluje, jak na medveďa robíme čo musíme, vie, že takto by to chcela Slnko zase týchá, za tak se mením na repera. Sa kita pera, píšem to čo treba Keď nerespektuješ seba, ja nerespektujem teba Peda. toto je tá sloboda sveta Každý slovák jak pirát, myslím nalepený na rume Chce vypnúť, ale zavid ima dávno vypnuté Tak nedokáže prežiť v tomto sveta konzume Je to taške, ale prácho, nie nije nemožné Hovorí, že mi to tu zmeniť nemôžme keď počúvaš, čo počúvaš, sa ti to tak asi zdá Ale však sledujú všetky tie veci všemožné Čo zmenili ľudia a ne nejaká banda zlá Otrodstvo a práva, že práca viem že nezaniklo nic z toho, ale je to na ceste Stále viacej vegánov a stále menej násilia Mediána nás síce klamu a polka sveta rasista Ale teraz vieš, že nestačí len bavica, sa Naozaj sná hudba ťa učí a ne strachu Tak rozbiť to rádio, že neostane kopa prachu Takúto ti káncer da MK posielajú správu čau, čau, čau. Best, best, best, best, radio bunker. Takže zdravím ľudí Späť uh, v poslednom hovorenom vstupe Takže mám totiž teda najprv otázku na chalou z ilegal potom sa dostaneme zase k Mešťovi, môžeme to strieť a to je jedno. Teraz už také posledné otázky, také je dosť dôležité. Chcem vidieť hlavne ja, že je taká hlavná téma teraz. Plánujete niečo do budúcna, čo sa týka vystúpení, alebo aké ste mali zážitky doteraz s výstupeniami? Máte čo natrenované, alebo tak niečo o tom? No, tak ja neviem. Výstupenia... Plánuať, plánujeme stále, a mať nemáme žiadne. <súdňujú> to je moc. Ale, akože, máme pár koncertov, väčšinou ako silné undergroundy, ako, yes. neviem či veš, čo v Bratislave je jeden Mikey bývajú. To mám pár môžem, aj super. No. Ako, úplne super, síce, akože, dojdú tam ľudia, že 8 skupín, z toho dojde 6,5 a v podstate si na stage a po tebou je 6,5 skupy. Ale akože to je úplne super, lebo tí ľudia sa medzi sebou spoznávajú a, a akože je to parádna atmosféra. Ano. Ale takých sme mali pár teda, ale už toho bolo moc. A takto akože... Teraz napríklad pre piatok sa chystáme. No to ešte vyprúbujem, vebo ešte to. To na neskôr, to Takže zem... vy ste boli vlastne e, ešte čo si ja pamätám na MDDčku na námestí. To je ako notíte tu akciu, ako sa vám páčilo to vaše vystúpenie, čo sa týka celkového nápadu ľudí a tak. Nápad super. O oh. ľudia. Nápad, ľudia trošku ľudia zlí. mimo celkovú skupinu. Brú. Ale akože to je normálne, keď robíš na námestí hýbop, tak Nemôžeš čakať, že ti ľudia si tam budú s tebou skákať, večno. No, no môžu, ale nie A... na také témy, o čom no, proste no, tam dalali mi. No ja neviem, postači. či to je úplne otejme, akože veš proste malé deti buď sú tam, ktoré absolútne... A proste tomu nerozumeli. No jasne. to, to jasne. A, tak možli, Ale tak tam no, je neviem, nemá večná... težta, se, alebo by si môžli, večno? Čak Nemám, to také skákať alebo ako mám povedať, také jasne. tanečné beaty. A aj keď to všetko <laughs> <Party beaty. laughs> Je to skôr napačované, aké majú byť iné, na... Neviem čo. Ale ako super akcia, že dostať hýbok dole. Áno, áno, to yes, bolo super na námestí. Je to super, že načiakuje parády, točí krásne. Skúšame sa. Ako <laughs> <laughs> uh, ja hodnotíte akciu na klíčku? Uh, čo sa týka, toho sme, to sme organizovali vlastne ako relácia s Tediskou Acertom, teda.. Uh, radio Illegal. Radio Uncle a ja. Vystúpili tam aj chváni Regaltrud a vystúpil tam aj Meščo. Tak povedzte každý z vás, jak, jak ste boli spokojní z akciou celkovo, ako tiež napadá a tak, a tak. Bolo to dosť na poslednú chvíľu teoreticky, lebo mm -hmm. sa menilo miesto kvôli typkovi jednému nemenovanému, čo všetci poznáme. myslím, že miesto bolo úplne legendárne, mm -hmm. takže... Také, ...akože na môj údiv tam bolo aj dosť ľudí, mm -hmm. že čo som nečakal. A si hovoríš, že sa vyzbralo dosť peniaze. To sa vyzbralo kvôli jednému očíkujúcemu, to sa vyzbralo kvôli všetkému. Ktorá mu inžinkuje? Všetko vďaka mešťovi potlesk premešťa. Inak ja som bol tiež dosť spokojný, že tam bolo dosť ľudí. Mhm. Aj keď, No vieme, jak to bolo, ale ale som rád, že to aspoň toľko. Naplnilo sa to potom. No no, no potom áno, tak... ale vieš, že šarky tam mal štyroch ľudí, aj s dvomi z nich si dával betlo. To ste mali vidieť neviem. na konci. Vy ste tam vlastne boli. Vy ste tam boli no. dokonca. Vy ste videli vlastne. Boli, no. Uf, to bol tvrdé šárky, boli ako headliner, freestyle, veľký pán a jeden typ ako vyzval ale ako Dával si to tam, typkovi potom tiekli slzy, bolo úplne mimo z toho, jak ho naložil, ale ako paráda. Paráda bolo podľa mňa. Ale ako som rád, že tam došli, len som len rád, že zrovna na nich nebolo moc ľudí. Až potom okolo jednej sme zatvárali, balíli, prišiela tam skupina, že ideme na Šarkyho, že už je zavreté, že končí že čo? Ale pohoda však, no, takže vy ste hovorili, že v pohodičke, vy ste tam tiež mali dosť ľudí teoreticky, aj prakticky. A meščo, ty si tam mal za domov asi najvať ľudí, tak povedz, aké boli tvoje pocity, zážitky. Bolo to príjemné, ale <lýzva> <lýzva> akože fajn akcia, ako škoda, že to nebolo na tom pôvodnom mieste, na ktorom to malo byť, mm, škoda. tam by bolo možno viac ľudí, keď je predsa len, ja chalani povedali, tá atmosféra toho zeleného kríčku je super v tom, že tam niekedy boli akcie z Burneru, veď a tak, yes. alebo sa aj tam robili tie zásadné akcie, čiže som si aj ja pripomenul také tie časy toho, keď som tam chodil ja na Beat a čo ti mám povedať, akože ja som došiel spozrieť aj chalánu toť akože ilegálnych trúdov a úplne necením to, že ľudia tam neboli. Lebo ja netvrdím to, že ja som nejakých najväčších fanúšik a ja chalánu rešpektujem aj ich fandím všetko, aj sa akože nejakým spôsobom určitým páči, čo robia a preto som ich došiel podporiť, ale veš, keď som videl, že na nich tam je 10 ľudí, tak hovorím si, že keď na nich je 10 ľudí, tak na mňa dovedie ozaj len barmanka, čašnička, tá 50-1. Ale potom, keď som proste vyšiel na stage a ja a Adam a zrazu tam bolo len 50 ľudí, tak som si povedal, že celkom halu. som rád, že na nás bol najviac, mrzí uh -huh. ma, rozhýmal, že na chlánu skoro nebol nikto, že tam som, vieš, lebo poviem príklad, obyčajný taký aspekt, vieš, že doralý vec a dozačal leskať, vieš, ja, lebo som celý chlánu, pretože fakt šlo, stal za tým kompónom, ty si to za kromcami Martin dával a ja som fakt cenil to, že tam sa niečo deje. Čiže mňa mrzilo, že tam bolo tak málo ľudí, tak, jak som hovoril, tá teda takto trošku. Ale potom, keď som vyšiel na stage, zraz sa že ty kokos, že počkaj, že tak to je veľa ľudí, ne? čo sa deje, akože... Ale potešilo ma to, takže ja hodnotím akciu na... ...dvojku, úplne, že na dvojku, sa kritika govado. Ale som rád, že akože aj ty, že si to robil a vlastne. ďakujeme aj Radio Bunker, že... Tomu hlavne, bez nich by to nebalo vôbec. Radio Bunker, úplne top, ďakujeme. Top. Uh, Dobre, takže... Dneskaš aj... mi to rečiť. <laughs> <Sorry. laughs> uh, ešte ty živé ako riešiš? Čo si mal ešte okrem, okrem tohto Starý, na posledným? bolo moje prvé živé vystúpenie. <laughs> aj keď mám 25 rokov, tak sa to nezdá. Vyzeráme, kebyže mám za sebou 4 turné vôbec. <laughs> Vieš ja nesilím tie vystúpenia vôbec, lebo nemám ani čo hrať. Ja mám na, no, čo to je na ser, no to je veľmi zle na to, že som tak strašne talentovaný vôbec, ale proste ide o to, že ja nemám veľa vecí na internete. Ja fakt ten beatmaking viac robím, aj to mám v šuflíku, ale keď už si ma akože poprosil a keď ako v rámci bunkeru a teba, že mám tam ísť niečo dať, tak som vyťahol nejaké 3 tracky alebo dva, ktoré no. si myslím, že stáli za to, podľa mňa stáli za to a ako ja si Ľudia aj si chválili celkom to, že sme to mali pripravené. Že sme sa zdvojovali, hypovali Adamov beatbox, ten môj taký mini freestyle tam bol, alebo teda ukažka treku nového. Mm -hmm. Čiže ja, živé vystúpenia, to zatiaľ moc nejde dokopy kvôli tomu, že nemám skladby, ale ak by som skladby mal, by ja by dobrý, som rád to. koncertoval, lebo viem, Čo ľudia hovoria, ale nechcem byť akože nejaký, neže namyslený, alebo niečo tak, ale čo si myslím, že nedávam zle, že mám aj fanušikovskú základňováku mm -hmm. To je to, že ja mám strašné kebab a Nutellu a coca a jednu nemenovanú českú stránku, kde sú babi. A... <lýdňujem> Ale nie proste. Keď budem mať tracky, určite môžete čakať odo mňa aj vystupenia spolu s Adamom. Ty budeš za gramcami, Ďakujem. A čo bude to dneska <lýdňujem> Ale super. Radiobunker ešte raz. Díky moc. Jaj, a... dobre. Uh, ideme teda ďalej už rovno k meščovým previdím, teda budúcnosť, kedy budem mať tie tracky, čo slúbuješ. Čú, starý, teraz momentálne mám zrovna také celkom plodné obdobie, kedy aj ja dos dosť produkujem. Na mpc robím strašne veci, mám mpc 2500 a aj také všetké veci. Na tom makám a makám aj samozrejme software, -robo, no. aj chcelko, čiže mám veľa býtov v šuflíku. To vím, ale ja chcem počuť re. Čo áno. A to je trošku ťažšia téma, lebo ja mám aj strašne textov a máme aj v hlave to, ako si predstavujem... Chcel, by som, chcel som tento rok plánovať EP-čko s Enolom, čau Marek. Ale nejak to nevyšlo, nie tiež ešte posledného ročníku na vysokej škole, čiže... Ešte mám aká tvedlo. Ja budúci rok určite na milión percent vydávam ep s tým, že už tam budeme chcieť mať aj také zvučnejšie mená. To znamená, že dovtedy ešte tento rok vydávam nejaké single. A chcel by som tam proste, nebudem ešte hovoriť o hosťov, aby to nejak neprehnal, ale budú tam podľa mňa na tom ménpečku budúci ročnom. Budú moje hudby, Marekové hudby, možno Šulové, to sa ešte dohodneme. Ale budú tam už také, že ozaj, že zmúčené mená. Nemám problém, samozrejme, že treba ich zaplatiť. A zaplatím ich a budú tam fakt mená, že to tu v tráve ešte nebolo. Čiže myslím si, že v budúci rok sa máte na čo tešiť rep zpäť v Trnáve, chápeš? Rezingo. A ráj svoje šuľo vykoná. Môžem rozprávam, chápeš? Dobre, tak ideme zase na, na šuľa a mk... mk... Červená vlna, to sme vlastne prebrali. A teraz Đáka. chcem počuť niečo, epčku, illegal truth, čo bolo a čo dúfam bude ešte nejakej. Takže zatiaľ, čo bolo, jak ak ste s ním začínali, kdo dám prvý nápad, že ideme robiť epčku? A, a jak vlastne, vy ste to tuším vydávali ako, vy ste to vydávali aj v nejakej hmotnej formie? Ne, ne, ne, iba čisto. čisto. Čisto len digitálny. No a kdo píše s hlavným nápadom, že akože ideme roba To bylo asi vlastne tak prirodzené uh, od tej černého liny. Už ovtedy ste vedeli, že on aj peťšíšie opravedlí dvaja a robí diepečku. No my sme chceli robiť bumbe, čisto. Vlastne, aký 90 roky, takže teda to, to bol logický krok, že vydáme niečo, nie? Takže to tak samo išlo, no, začali sme to robiť prakticky hned po výdených červnej vlny sme pomaličky začínali na tomto. Tak sme nejaké texty dávali dokopy s beatmi, potom sa to nejak rozpadlo v podstate od začiatku, takže sme vlastne začali keby na malo to robiť mm -hmm. určitým spôsobom, takže... Boli tie veci trošku novšie, ako sú tam napríklad nostálgie, tam tuším, fú, to neviem, či nemám dva roky ten beat už, už aj vtedy bol dosť starý, už kedy išlo na, na to EPčko. Takže sú tam aj novšie, staršie byty od alebo sme to robili relatívne dlho, no. Mm -hmm. No a teraz, čo bude najbližšie a kedy to bude? Najbližšie, najbližšie, asi nejaké single, povedú on. Singláčky. Chceli sme, však povedz ti, si, s tým singleom. Však single, ak teraz bol ten hip bleči, liečí, no, no. alebo teraz už máme nachystáno jedno, vec, čo už stačilo nahradno a tak, tak, takto by sme chceli spraviť pár veci, kým doladíme formu, najlepšie Jasne. na svete a potom spravíme album a... a už to pôjde. Máš, no. po mne, starý. <laughs> Máš po mne, A nejaké koncerty neplanujete? Aspoň tu v Trnave nejaká výstupka, že ako také, nie ako hošťovačky, ale nejaké, že koncert, e, vlastne headliner Ilegal Truth, predskokan poker, neviem kto a ideme dalej. <lávodilý> Čo si teraz? Áno, no. Taťo. Zdravíme, nepočúva, nevadí? No? No, netlánujeme. No, no, no. Morán, Čo dobré? Uzavrieta tým. Ja si povedal, že my aj plánujeme, ale koncert no, ja, ty ktoré to zaujíval. <lávodil> hovorím však ty to odporuješ potom. Na ja odprobujem všetko, ja musím to ešte pripomenúť. Odprobujem, Takže... No dobre, tak my ešte... Uh, Prosím. <laughs> Takže ty plánuješ to album, to CD. A ešte album, no, ako to je strašné. vec. Epičko, no, Epičko. No. Takže mix z to nebude, bude to určité epečko. Bude to epečko moje hudby, chcel by som tam hudby od Enola, chcel by som tam možno, možno jednu aj jednu hudbu, dve Kým uvidíme. to má nejakú takú tvár, vieš, robiť s nejakými ľuďmi, ktorých nepoznáš. Ty keď sa zlepšiš ty tam budeš... Oh, oh, oh, poc, čo, kozí, ten čo, makar... To bude také epečko no a plánoviem proste EPčko s tým, že hovorím, budem tam rebia, a keď tam budú hostia, čo už pomaličky začínam uvažovať a riešiť, tak to budú už také, že fakt zručnejšie mena. Myslím si, že na tie pomery, ktoré ja dokážem ponúknuť, na to EP, ktoré dokážem ponúknuť, im ponúknu niečo, že to budú fakt akože ľudia, ktorí už niečo znamenajú na tejto scéne. Yes. V milosti si už mal nejaký album, alebo mix 2 pečko ničí, bo takto si kočký, ale žiadne. si nechcel nekedy, že idem. Starý, to boli, ako keď som mohu poberťa, tak čakaj nový track zajtra a čakaj <laughs> za týždeň na pečko, ale potom chvála, bol, som z toho vyrastol a na album musíš dozrieť. Vieš, ty máš 14 rokov a najlepšie bude, a keď na 15 máš, sorry, včera si má, všetko najlepšie. <laughs> Pod zákonom si bol ešte a ide o to, že <laughs> Ide o to, že ja verím tomu, že album ako taký nejaký nosič, ktorý sa môže prezentovať, by mal odznieť fakt v strašne výzretom a vyspelom veku a v nejakým spôsobom musí urobiť strašne ne nejaký ten im impact, ja to nepovedal sa je taký nejaký boom alebo nejaký takú dieru. A keď mám rozmýšľať nad tým, že veľa MCs majú násť rokov, a vydali 100 albumov, 6 EPček a 5 turné s dromi autobusmi a bývajú u mm. mami v izbe. Vieš, ja som nejaký není, proste na album budem mať čas, budem mať klídeček, čokoládku, Peknko. malinovku, čajíček a keď, vieš, spravím, poviem príklad, budúci rok spravím EPčko a keď budem vedieť, že to EPčko je dobré, tak by som možno rozmýšľať nad nejakými lokálnymi koncertami Rozmýšľal by som nad tým, že by som možno vybehol aj von z mesta, niekam inám. A uvidíme, čo sa priniesie. Ja som otvorený všetkému. Nie tak úplne, ale som, ale dúfam, že proste to epčko budúcoročné ma odrazí trošku niekam inám. Nejaň tvrdím, že budem vypredávať teraz sály, ale to povedomie ľudí minimálne, v ktorá chcem zväčšiť slovo predávam chalanom z druhúdu. A však predávažím slovo na otázka ešte nepadla. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vy ste teda v minulosti mali iba Červenú voľnú EPčko, Idagátorút EPčko. Prečo boli obidve EPčko, teraz sme zaujíma. tak. preto podobné, čo povedalme ešte. Takže najbližšie bude EPčko, alebo album? To sa ešte uvidíme, to je, čo je čo taj taj taj taj taj taj Chceli by sa odrazil tých singlov, aby sme videli, že čo robíme. A proste, lebo každú več, čo spravíš, tak to niekde posune. Mm -hmm. A proste chceme to mať nejaké jednotné, už keď budeme vydávať nejakú vec, že nech je to rovnaké a ne, že teraz každá je úplne iná. Tak vlastne aj tie pečka, čo sme robili, tak malo to takú nejakú formu. A teraz by sme proste chceli to niekde posúvať, možno skúšať nové veci a preto ty single. Mm -hmm. A čo bude po singlech, tak to sa ešte uvidí. Tak bu buď to je pečko alebo album, no tak... Pečko, album už by sme chceli rešiť teda na tom vinyle. Fúf, tu je bola pecká, ako mm, ozaj lysovaný, ale... alebo len rezaný, niekde si dá tie, to. Mm, to uvidíme v podľa okolnosti. Či, ah, či, či sa to bude, či sa bude to mať význam neblízko. Zvlášne, 630 vinílový minimum sa by znam, ne? U, ne? Nezistíval som to Zúper, ešte, tato, ale... Tu je bola iná padlka. No ale hovorím, že bude to záležiť od toho, od toho rozhodnutia, vtedy teda, keď to pôdeme robiť. Dobre, tak myslím, že už pomaličky môžeme ukončovať túto reláciu. Dozvedeli sme sa v názvene všetko. Chcete niečo doložiť, ako niečo o sebe, čo som vás zavodol počuť? Červenú sedmu, sa do <laughs> ja, hlavy. tak môžete niečo povedať na záver, nejaký svoj odkaz budúcnosti a poslucháčom, ktorí budú počúvať, áno, vytnú tu plika po a nejakým poslucháčom, čo to budú počúvať z, zo zaznamu, lebo nebo, naživo nemohli, lebo makajú v továrni. Tak nejaký zaznamničky, nič, žiadne posolstvo. Neviem, normálne, nič nepadá. Počúvajte boombepy, lebo to je najlepšie. Jo, tak to je pravda, vieš čo, ty sa rozluč, povedz niečo. Nepočúvaj bombe, mešča. <laughs> Ale Tak ja ešte raz chcem poďakovať Rádiu Bunker, koncertových, alebo z ILEGAL A počúvajte no, rádiu. rádiu Bunker, chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov tohto rádia ľuďom, ktorí sa podielajú na tom, aby takéto niečo fungovalo. Je to fantastický nápad. Pozdravujem všetkých nás v štúdiu. Palomajco, idete. A ešte raz díky Meščo, Ilegal Trud, Radio Bunker a nezletili kancer. Konceptis. Ilegálny, ilegálny kancer. Dobre, tak ja ešte odpravujem tú reláciu. Tento piatok od 21. godziny. <laughs> Stary, som povedal na to. Ja Ernazi, ja tak oprávim ja akciu a reláciu, ktorá bude za mesiac necelý. Ešte nevieme koho tu budeme mať, aj keď vlastne vieme, už vieme koho tu budeme mať, ale neviem, či to budem hovoriť, lebo možno to nevíde. ale príde nás sem kuknúť a vyspovedáme DJ Shakula. Takže Shakul je žijúca legenda DJingu Trnavy. Vy znáte určite po je veľký pán. A takže tohoto vyspovedáme. No ja som chcel hlavne o tej akcii. Tento piatok o 21. hodine, žiadnej minúte, e, robíme vo bare. to je jak je hrubý kostol, neviem ulicu, jaká to je ulica. Stačí, keď poviem DJ Rase, to všetci vieť aká má Jasné, majiteľ DJ Race, ktorý možno je zaškrikný s gramcami, bude halloweenská hip-hop party kde vlastne budem hrať ja DJ koncert, predstavia sa vám tam chalani Illegal Truth vieš čo, nedojde, lebo nemôže, ani ja Adam nedojde lebo nemôže wow, wow, <laughs> wow. dojde tam ešte Ria zespoňeníc a možno ešte máme dvoch takých vzácnejších hostí ale tie ešte nevedia, či dojdú to je fakt, že <laughs> <Duelný predakcivý. laughs> to skoro. do dni predávajúci. sme to nepromovali? Na plagate som iba ja, lebo ja som najistýší zatiaľ. Teda už chála ani vieme 100%. <laughs> Plati sa eurový stôl, kto príde v maske, môže vyhrať fľašku, neviem čoho, ale určite to bude výrobok. Rejs povedal, vyhra fľašku. To je také zahludné, vieš a čo to môže byť? Môže to byť konia, môže to byť voda. Tak uvidíme. To je to prekvapenie v tom, že... <coughs> Takže Halloweenská hip-hop party, bude tam Illegal truboda, je tam Ria, bude tam DJ Cancer plus ďalší hostia, ktorých ešte nevieme. <coughs> Takže od 9.00 všetkých vás tam musíme vidieť, euro sa platí vstup a bude to sranda, bude to pecka, bude to také helovínske Helovínsky hip-hop. Nejaké Halloweenské hip-hopové hip sú vôbec nejaké? Nejaké hipu povie. No je, ale neviem, jak sa to volá. Volá spiať sa, že uu uu uu uu. Ale <sík> to je takto... To, a sa ovo, to no je to právo helloweenské, ale oni tam naražajú oh. na takú klasickú americkú rozprávku o plechovom mužovi, no, no, o takom mesovom mužovi. Oni Redmond, nie je, je tam Redmond. No, re, tam no tam, a to je to, že oni sú tam prezlečení, tak mne to vždy je okolo helloween. Ja Heleven, ten klip som videl, to, vním, to, to je obetné psycho no. A basta ráme, ešte má jednu vec, čo samploval, je huslec Psycha a tam je tiež také, že on tam je v tisíckoch z týmoch, takže tak give me some most a to, give me some more, takže zdrajme, basta, rájme sa. <laughs> Vričinu počúvaš? Pane no, to počúvaš, počúvaš. počúvaš? Dobre, takže ja sa vlúčim s poslucháčmi Radiobunker, som rad, že ste si zapli túto reláciu práve teraz, či už zo zaznamu alebo naživo, dúfam, že naživo a na budúce sa môžete tešiť na toho Šakula a tento piatok sa vidíme vlastne všetci osobne. Takže ďakujem ešte raz a majte sa dobrú noc. Ilegál, trúd! Jo, jo, čo? Jedine dá vážne žiť, hlava neprazná, voľná a prístupná Myšlenkan, ktoré k nej prístupňa Lebo ona je tá hodnota výstupná, ktorý riadi naše činy, ktoré z nej vystupia. Obranná linia, posúdenie kvality, posúdenie reality Bez kvantity, komodity, odstránenie slabých člankov, hobby city. Entity krásne no často mimo stability Treba triediť to, čo k nám ide zvonka, lebo zavažiť môže aj najužšia kolónka v tabulke klamných dážd, ktorú čítaš ako škôlkar, treba si overiť, predtým ako uveriť. Ľudia sú dezorientovaní. Treba určiť smer na to to robiť musí. Ďalej hrdosť, pomoc a hodnoty, nechať sa zlákať na tie ich pornohy. Lebo politika je marketing a marketing. Je politika si nepotýka, je pícha, iba pýta. Hrdosť na vlastné činy je podstatná Kde kritiká pokrok ako vlastnosť zásadná No treba si veriť, lebo hlavnú rolu krása hrá ak kto hrá, nekedy prehráva pomoc iným je naša tajná výsada bez dnes sme sami, opustená prísada Pomáhaním iným, pomáhame sebe Lečíme zlo v sebe, vyraste strom v tebe a hodnoty súvisia za so všetkým povedaným opisal by som ich jedným prirovnaním, Naozaj máme desať prikázaní Zde v sebe, v sebe a dobro uviazaný